איוב, פרק מ"א. הן תאכלתו נכזבה, הגם אל מראיו יוטל. לא אכזר כי יעורנו, ומיהו לפניי יתייצב. מי הקדימני ואשלם, תחת כל השמים ליהו. לא החריש בדב, ודבר גבורות וכין ערכו. מי גילה פני לבושו, בחפל ריסנו, מי יבוא. דלתי פניו מי פיתח, סביבות שיניו אימה. גאווה אפיקי מגינים, סגור, חותם צר. אחד באחד ייגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. איש באחיהו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו. עתישותיו תהל עור, ועיניו כעפעפי שחר. מפיו לפידים יהלוכו. כי דודי אש התמלטו, מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ועגמון, נפשו גחלין תלהט, ולהב מפיו יצא. בצווארו ילין עוז, ולפניו תדוץ דעבה, מפלי בשרו דבקו, יצוק עליו בל ליבו יצוק כמו אוון, ויצוק כפלח תחתית. מסתו יגורו אלים, משברים יתחתאו. מסיגהו חרב בלי תקום, חנית, משה ושריה. יחשוב לתבן ברזל, לעץ ריקבון נחושה. לא יבריחנו ון קשת, לקש נהפכו לו אבני כלה. כקש נחשבו תותח, וישחק לרעש כידון. תחתיו חדודי חרס, ירפד חרוץ עלי טיט, ירתיח כסיר מצולה, ים ישים כמרקחה, אחריו יאיר נתיב, יחשוב תהום לשיבה, אין על עפר מושלו, העשו לבלי חת, את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחץ.